On appelle un rassemblement pour à nouveau faire pression sur euh, comment dire sur Elgar e eta zela daiegindugu bergiro en dizengan presio a charteko biskat. Ginkiaren kontra orokorki eta jendeak ere baimena dutela jakinarazteko. Akordio bat izan zen, bayonako erria eta enedizen artean, jendea informatzeko, justuki errefusatzeko eskubida dutela, hau zapesak prentzoreko bat egin behar zuen, ez egin auraino, eta dudako jara agertzen da azkena huetan. Oui, Enediz kontinua apozelo konter. Demora berean, enedizek segitzen du kontagailuak pausatzen, oi hartzonako kanditugu, bayonan, abazla plena osoan, akordioa izan ahen, erritarrak jas hartuak izan direla enhel izen azpie kontratuko langileen gandik Sutretan denedizekoa. De Beraz gure informazellanak segitzen dugu eta Baionako auzapezarren prentsxogekoaren zain gira.